Oamenii sunt asemenea râurilor. Apa în toate râurile este la fel, una și aceeași. Dar fiecare râu este aici în gust, culoare, repede, din cololat, acum liniștit, apoi curat, când rece, când tulbure, când cald. La fel și oamenii. Fiecare om poartă în el un embrion, poate însușirile omenești, dar câteodată manifestă unele dintre ele, iar altădată altele, și se întâmplă desăori. Să nu semene cu el însuși, cu toate că rămâne mereu una și aceeași ființă. Culege clipele de fericire, lasă-te iubit, iubește, este singura realitate, restul e nerozie. E uimitor cum pot oamenii să trăiască fără să țină cont de moarte.